Edurneren jaka. Aupa edurne, zeinien jaka polita daukazun berria da? Bai, bueno, ez da berri-berria, baina bai. Bigarren eskuko merkatuan erosi dut. Aizu, nirea bezalakoa da? Bai, oso antzekoak dira, baina honek kremalera kanpotik dauka. Urdin iluna da, eta zurea baino motzagoa eta politagoa. Bai zera, nirea dotore-dotorea da, beltza eta kremalera parrutik daukanez ez da ikusten. Ba, baina zurea askoz garestiagoa da, ziur. Hori bai, nik erdialdeko denda dotore batean erosi nuen. Eta duela bi urte, berreunda berrogi tamar euro kostatu zitzaidan. Ha, eta nik iruro euroan begira. Ju, e, ba, kristoren aldea dago, eta ez da nabaritzen bigarren eskukoa denik. Ba, beida, gauza pila bat zegoen. Prakak, nikiak, soinekoak, jertxeak, denetariko txamarrak, eta dena txukun-txukun, da, Poltsa honetan, aizparentzako jertxe bat daramat, erosi egin diot. Zortzi euroan, begira. Ho, e, ba, bai, politxa, gombentzitu egin Ba, bai, politxa, egin hau Hurrengoan zerbait behar denean, bigarren eskuko arropa begiratuko dut. Bai, nik merkatuan erosi dut, baina badira denda batzuk urte osoan zehar irekiak eta begiratzea merezi du. Gainera, ekologikoa da, izu, Gora, birziklapena. Bene, bene, ikusten dut jakarekin posposiksabiltzala bai. Ze, zerbait hartzera joan nahi duzu? Ados, goazen. Okay.